Euskara utziko dogu gibelatzen gure artean, ertara nagusitzen. Euskararen geroak bugdugu miian. Euskararen erakunde publikoak eta Eusko Jaurlaritzak publikatu duten azken inkesta sociolingustikoak erakutsi du ipare Euskal Herriko gurasoen %57ak beren aurrek eskolan euskara ikastea nahi dutela. Eta gaur egun argi dago ikastola dela gure hizkuntza transmititzeko mediorik importanteena. Endaian aldiz murgiltze sistema bermatzen duen gure ikastolak bere garapena oztopatua du, dakizuen ez? Ikastola berriaren proiektua, ba, eta malez joko politikoetan erori baita, Urteotan eta aurrek ez dute beste ikasleen baldintza berberenetan ikasteko aukerarik. Joanden Ostiralean ehunkalagun bildu ziren Endaiako Errepublika Plazan, Herriko Etxeparean, ikastola berria aldarrikatzen. Euskarak ezakurtu nahi du geroa, guri ere tokatzen zaigu hordua. lehenik eta behin argatsalde hon eta ongi etorriak, egun egustitu honetan Endaiako Herriko Etxe honen aintzinean elgarratu zareten guztioi. E, urteak dira ikastola txikiak geratu zaigula, baina urterakoan eta urteak etorri gure aurrak gero eta egoera okerragoan akurtzen dira. Pauzkoko aurrak euria egiten duenean ezin dira kalean ibili jolas garaian. Gela stream matetan geratzen dira Zongokoko eskolara baskaltzera doa Guztiz guztirik amaitzen dute eta hirugarren txandan baskaltzen dutenez jangaria golkoan duten itartean ikasgeletan sartu behar dira. Dakizuten bezala, asken aldean ikastola joko politiko batzuen erdian burbildurik ibili da. Naiz eta ikastolen naia ez izan. Pazientzia asko eduki dugu eta ez dugu horreako gehiago horri konartuko. Ikastolaren ez bai politika egitea, eskadunak egitea baizik, eta horretarako balea guztiak zuekin, hau da, politikariekin Lortu behar ditugu, beraz, gaur, martxoak zazpian, haute eskundiak igar ondoren guztian arteko lanen lehen pilera egiteko enplaza bendua egiten dizuegu. unaskoa dira bainantzen bate euskaldun ba otegira gaurer da rat er dira obeki euskara ekarismira ekezde... elgarretarazio hontan hauteskundetara aurkezten diren kolores berriñetako autagaiak bildu ziren denok ikastolarekin bat bankartaren atzean argazki baten egiteko urte hauetan ikastolaren alde zein hauteskundek jarrera bakarrera bultzatu bituzte fernando nebreda ikastolako gurasoen elkarteko administrazio kontseiluko idazkariak Leño politiko azerrinen babesa lortu izanarekin pozik agertu zen. Bai, bai, oso garrantzitsua da. Eh, autetzi guztiak e, proiektuarekiko, Ikastola berri proiektuarekiko engaiamendua eh, e, agerian ustea, ezinbestekoa da orrea jotzeko badakigu, oraindik lege batek ostopatzen duela, guren aia, gure helburua, baina eh, guk oste autetzi guztiak e, ba gure ikurri atzetik atzeti jute, e, goten baldin badire ba hori lortu ahalitzango dugula eta e, legaldi honetan e, zer gutxi aurreatu da hautezien artean e, egon direla. eta nahi deguna da denok bat egitea hau ez bat ikastolak ez duelako nahi politikan zertzea behizik ba, eta euskaldunak egitea le, hemen aipatu patu den bezala herria e, e, e, operiutu honen dingura bat egiten duen E, moduan, baitarea ere, autetziek batekin behar dutela. Hore, bitxia da ez, e, kontra agartu dira, eta horrein alde, bitxat. Bai, kontra, baino ez, horren garbi, bakoetza pelea argumentuak eman ditu, tira, aurrera begiratu behar dugu, gu horrein baloratu behar duguna gaur, gaur, gaur ematen dena, eta etorkizunen eman, emanen dena, eta hori bai, argitak garbi, auteskundeak, ata gero beai eskatu eh, egingo diegu orainberaik eh, eskaini digutena, E eh, zuten gubera. Azkenian eh, azten beharrotu nahi izen deguna, oso mezu garbia da aurre euskaldunek badutela eh, eskubide berdina, beste aurrek duten bezala, bere hizkuntzz behar diren baldintzetan? Eh, bere eziketa jasotzeko eta hori ez da gertatzen ari momentu honetan zeren e, ikastolan ditugun baldintzak ez dira onargarriak mm. eta horretarako ikastola berria ezinbestekoa da. Esparare. ikastolaren aldeko aldarriarekin bat egin eta argazkien agertzeko prestat agertu ziren besteak beste iker elizaldea aberzalea kotxe zen arroz sozialista eta egun gauzapeza den batxitxe salaberri. Ikastolaren proiektua salatu zuen gisak beitia bere partetik, zehaskarekin egin bilkura baten ondotik jakitatara eman gaur oar baten bidez bere zerrendak hauteskundeen ondotik ikastolaren garapena, eta behar baa inbertsio. E, bultzatzeko engaimendu hartuko duela beti ere hori bai, Era eta legeen arabera eta administrazioak onartuta. Gauzak honela eta ikastolak babestuko bituen lege baten faltan, oraindik dena sintilik bada ere, afera honen garapena ikusirik itxaro pentsu baino ikastola berria lortuko delakoan mintzatu zen endaiako manifestazioan, baskalindo, zehaskako lendakaria. Mainuke esker berezi bat eman, Patrick Dalem, le préfet Berak bildu bai gaitunak, denako gida beregatik eta nik argi dut ikastolak herri eskolak direla eta herriek dituztela pagatuko gure egoitzek hemen gutira guti da ez dut du da izpirik baz gure borroka jala irabazia dugu ez dakite oraindik baina nortarako horri oroitarazteko. horroi handi bat etorri eta agian uzaz ikastola! herri eskola! <gülüyor> Bukatzeko zenbait deialdi. Batetik beren semea labek Euskara ikasdezaten nahi duten gurasoen euneko irurogeita amasazpi horrentzat, jakin martxaren amabostontan zehaskako hogeita zazpi amasikastolek ateidekitze eguna antolatu butela endaiako abarne, elduben ikasturtera begira ikastolak ezagutu izateko parada ematen butelarik, hendaia eta urruñako ere noski. Eta egun berean amabostean ere, pauerat joateko deialdi egindu zehaskak, kalandreten alde antolatuko den manifestazioan parte hartzeko xedes. Ikastolen ondotik Kalandre eta Eskola Occitaniarren aurka, jo baitzuen urtarri prefetak eta martxoaren ama bostontan esku izanen dira ikastolak eta Kalandretak prefeturera inoko manifestazioan. Artxaldeko iruretan hasiko da eta gogoratu euskal herritik autobusak ere antolatu bituztela, hendaian tren geltokitik abiatuko da autobusa egun hortan ba, eguerdiko ordua eta amargutxietan eta urruñako plazatik aldiz ordu eta eta bostetan plaza batena txikitzeko, azken eguna, asteazkena izanen da, eta izen emateko sehazka abildua ikastola.net sehazka abildua ikastola.net elbidera, idatzi beharko duzu zuaitzen nantzekoa iraganean txortu zitzaion erroa orain azkartuz doa enborxendoa biartrun mika ekartzeko ostoa hain zinekoen aiten sortua euskarak ezagutu nahi du geroa guri ere tokatzen zaigu ordua hartatzeko biarko aurren fruitua